Ba, hori da, miak etxe arraoman naiz, berrez berriak aukastaria ta jasoenak esan duen bezala askotan beste gai batzuen artean, hori, e, ez, azpiltural, makroproiektuak eta ingurumenari lotutako gaiak e, lantzen ditugu, ez. Eta bueno, ba pizka bat gaur aurkeztuko dizuetan lana edo liburua da, bueno, pues joan dela pare batia bete kaleratuan liburua eta egiten duna da pixka bat gilduma bat, ez. Azkeneko urtetan, ba, bueno, Euskal Herri zabalean eta bereziki gure inguru hontan, eh ba, bon, ba, ikusita egoera bizkabakia e, oka egiteraino, sensazio bat ola beteka dabaldesela neukan, ez? Ezin aguantatzeaia, ja, ba bueno, gaina eroitzen naiz zaigun guztia, ez? Eta pixka bat ikuspegi horretatik erabakia hartu nuen bueno, ordenatzea, proiektu hori edanak ordenatzea eta egitea bilduma ariketa sakonen eta serioena ez. Bueno, e, nik egin dutena da, eingo dutena da eh exposizio procorbar, e, pixka prestatu deten testu bat eta ideia batzuk eta aterako dia segurazki. Edo zein momentutan edo zein galdera dagola, la seis mostuta galdetu edo au, ekarpenen bat balin bakasue baitare egin eta printzipioz eh bueno pues está aquí zen bat irango du honek 15 e, minutu izan laisseke 20 minutu eta gero ba, bueno hasiko bea zuei gehien 20ago peskatze diztuzteten gaiaek edo aipatzen edo lana Kusten ikusten daitor itzulpen lana egitena izatela ez daiteuskera euskaldunak izango zate geienak ni naiago nuke euskeras egin baina bueno eh Baldin baten bate eh ba baldin badago baten batez baldin badaude asko ezdiana moldatzen ba hori guzti berko zan hori eguntzat eh elegidunean euskera zergatik da industria eta lurralde gituz dena balioa berdan dela ezatzen dena lurraldeetan hori bestean atzagoetan izen desakere. Bal. Negetsako askoz askoz Bueno, aste cotabein, ba, oi, espertzea HTN aurkako asambleadari es, eh, ongida pena. Hone askotan eh egon naiz. Urteta, urtea, urtea biadira, ez ez hautzen dutela. Ustez eh anoetan egon entzala orain dela 15 urte du izango eta gerozi, ba, gein baino gehiagoetan, ez. Eta bueno, ba, beti estimatu dut eh ba bueno, asambleak eh, bueno, ba, eta htn aurka egindako lanaz. Bueno, garaiberriak bizi ditugu, es. Foru Aldundietako taudaletako autekoeskundear pasabe berri dira eta, bueno, politiko berriak osatu dira eta jakinmina sortu da, es. E, Berezeki edabide hondietan eh politikariak, edabide hondiak go tres faktikoa e, bueno, ba, proiektu estrategikoak gora, eta proiektu estrategikoak bera, es. Eh, kasuan bereziki, ba, hor eh Bilduk eta bueno, e, eskerabertsaleak eta bar beste lekuetan bainoindar gehiago kin e, sartu delako eta hor da biltza, ba, bueno, paseako portua dela, erroste planta dela, aire portua, atxetea, porlanezko, makroporik eta ondiak, hori e, ez, ezin direla ikutu, horiek ezin direla salantzan jarri, blindatu eta ba, behar ez du behar direla, eta behar ez, bagenekin lehenagotik ere eta behar ba, bueno, hor txera guztabu etengabe ez. Bueno, e, nik lurra zorda bailitzan eratzen dunean leheno esan dizueten bezala E, buruan neukan e, garapen ereduaren edo saldu nahi eredu ereduaren e, bortizkeria ez neukan buruan ez Gure inguruan hola desitxuratu eta ondatzen ari garen ez Pizkanaka baino eten gabe Eta beti menpe, edo gehienetan interes privatuen mente edo egiten ari gara ez Eta bueno, bat e, laburpen moduan edo hola utzi dut e, iratzi eta liburuaren e, asierako partean ez Atzerako bidaiari ekiteko unea aldu aldudelako, desazkundea ditzen bat, dira batzuk, gogoetatzeko gonbita egin nahi dizu liburu honi. Zuri irakurle eta batez ere zuri agintari, uz bi ez daiozun hitze derren mozorropean eskutatzeari eta ardezazun zure politikak ingurumenean eta herritarrengan dituen ondorioen argura. Ekonomiaren etengaleko azkundearen izenean ezin delako edozein proiektu justifikatu, lurrari egindako edozein eraso zuritu. Habia punto horretatik az ite zen sortu dugun eskal estritzurako laberinto erraldo ionetatik irtzepen. Torri garen bezelaxe irtera aurkitzea bere zaila izango dela jakinik ere, denbora baldin badago hasi gaitezen atzera. Bueno, labundukaldute udal eta diputazioetan sartu dian agintari berriak atzerako bideo horretan. Ba denborak esango du, ez ikusiko du. Hala ere, bueno, orain arte entzundakoak eta irakurritako gehienak entzunda eta irakurrita Mezuek ez dute itxarrozen erako zitriku gehiegi ere usten, ez? Gehienetan dagoen ari ustea eta eredu berean sakontzea Ego alitzengo daiz bizka Bueno, ba, esaten duen hori, ez, e, e, salbu espen batzu salbu, e, bueno, ba, ba, entzun duguna eta sartu diena esartuta itxaropen erako zirrikitua ere ezin direla ikusi, ez, leku batzotan izan ezik. Ez, eta goenari eustea eta ere du berean sakontzea da gehienen asmoa, es? E, marketing itxurako zertzala berde batzuk eta handik eta emendik. Baino bueno, problema ez da berde itzurak bardura batzuk, ez? E, problema asko sakonagoa da. Eh, Fujishimatik geldu hitzaigun olatua ma, eta e, berarekin batera nezua, ez? E, e, eta horrek ematen dugu bizi dugu negoaren e, sakonera, ez? Eredua orain ez ez bezeralako arazoak sortzen ari da, ez? Bai hemen eta bai munduan. Eta lurra bera arriskuan egon daitekela entzuten ari gara, han eta hemen gerotas zona hondia boko jendeari zientzialari eta barrez, ez? Berriki hortara haszi diguti itsasoaren egoraen gaineko beste txosten batean, egora uste baino txarragoa dela eta belaunaldi bakar batean itsasoaren munduko itsasoaren etxas espezie guztiak galdu ditzak egula ez. Bueno, beti kutsadurak hasidotzeak uren berotzeak egizko arrantzak eta auxxigeno faltak ba bueno, eragin da ez. Azken finan gizakiak gizakiak eta gizakiaren jardune Alegia sistema ez klima ari gara, Euskal Herrian 3 markadetan kaetan 1,5 gradu berotu da bataz besteko temperatura. Eta badakigu zein da horren erruduna, ez? Berotegi efektuko gasak, petrolioa ta gasa neurrigabe erabiltzen duen edo erabiltzen dituen ereduo energitiko suicida, ez? Azkundea jainko bilakatu duen ereduo ekonomiko eutsi gabea. Bide horretatik segitzen badugu lau eta boz gradu artean e, e, ioko dira temperaturak nendea mai eran, ez? Eta hori bueno, katastrofea imazinate duzak ez zuten olako izan daiteken, ez? Esate baterako guri itxasuan, bizkaiko itxasuan, e, ba, bueno, amagoztentimetro artean e, haumatuko da e, itsasoa, eta horrek esan nahi du, ba, hainbat lurgune gune, hainbat e, itxas adar eta hainbat eh desagertuko dizagertuko didela, ez. Adibidez, nei askotan etortzi burura Zarauzko kasua, ez? Eh, zarautzen kasua da paradigmatikoa zintzilari guztiek esaten dutelako hondartza horren eh estaugarriengatikan izango dala desagertzeko, osea desagertuko den lehenatakoa, ez? Eta segurutza jotzen dute gaina desagertuko dela. Ta nik adibidez, ez Zarauzko udalari eta ez diputazioare innis ez dietentzun, Eh, horren inguruko ezea, eh, ez? Ez dugu neurriri jartzen egoera zuzentzeko Japonian bezala olatua gainera atortzen zaigun arte, ez? Ze proposatzen dute adibidez, gure inguruko politikariek urteotan desagertuko diren ondartza hori ega besteko, ez? Ba, dipuzkoan adibidez, pasaiako kanpoko portuan polo energetiko hitzel bat eh, proposatzen digute, jostea beste zentral termiko bat, koke planta bat, eta diesel planta bat, eta hemen zuietan eh, nere herri ondoan erroze planta bat, ez? klima aldatetarako fabrika biabiak bia, ala eta gainera kanpoko portu egin nahi duten lekuan dagok Gipuzkoa eta Lapurdiko hondartzerako hondar errese barik hundiena alegia ura galtzen bada ondarra ezagin anekar geharre hartu duten bai igual kanarietan bezela saharatik es eh zentralaren teknologia ere seguruena zan ez lertu zen arte hoia hoia da askanean dertatzen e, dana hemen beti ez Eta ondoa gertu du, ondamendi nuklearonek naturarekin dugun harremanaren neurria, ez? artura gabekeria eta zurtzia eza. Ez dezagun aztu, ondamendi aukera ditugula Euskal Herrian ere. Garonian, itoitzen eta hemen gertuko zentralen kimikoetan, hain urrutira eskoteko. gertatuko da, irez, inoiz, adituek iragarritako eskerreko hegalaren mugimenduen ondorio zitoizko horma bera joaten bada ba Miguel Santexbeine santzuen ba ondorioak edo ardurak izatekotan politikoak izango direlaz niola serez penalak Segertatzen da egunero Zabalgarbi Errautz bilakatzen ditugun mil, milakatona hondakinekin nora doaz menbizeara egiten duten dioxina furano eta gainerako metal astunak nekasaritzan erabiltzen diren pestizida toxikoak eta aziz transgenikoak atmosferarara lurrera landaretara, alimalkietara elikagai bidez gure gorputzetara Ninbizi eta bezkelako gaiz larriak sortuz eta zabalduz. Berriki abizatu digu osakidetzak. Bigizonetatik batek eta hiru emakometakik batek minbiziaren bat izango du bizitzan zehar. Noiz eta tabakoaren konsumua nabarmen bera egiten ari den garaian, zergatikote. Geratu eta pentsatu behar dugu berriro. Abiatu garen bidezidorrak guregan eta urrengo belaun aldietan, izango dituen eraginak latzak dira. Hain badatu pentsatzeko eta gero sortzen balin badego ez bat, erabiltzeko nahi batzua. Horieta mar urtetan, egauzkal herrian, iruk, irukoiztu egin dugu lur urbanizatua edo porlan lur. Horieta mila hektaria genituen, mila behatzireun da laroiko amarkagan, eta laroik eta mar mila ditugu gaur egun, oza, irukoiztu egin dugu. Ez dira ferrik noski, egin ditugun autobide, industrialde, auzo berri, merkataritza, zentro, eta bar, eta bar, eta bezte guztia. Europa osoan autobidea eta autobide gehien, kilometro gehien txuen duen herriadletako bada gurea. Eta porlan purba handiena erabiltzen duena pertsona bakoitzeko. Euskal Autonomia Arti porlan ekoizleen beraien datua geipatza eratik. gainetik gaudo. ht gure mendibarra porlan betetzen segitzen du eta diru publiko kutsak guzten. Osasun publikoa, pentsioak eta gizarte zerbitzuak oraindik ere txiroagoa bihurtzen. Eguneko berroita zazpi, haunditu klima aldaketa egiten duten berotegi efektuko gazen kopurua. Ongizate, Estatu estatua risku handela oartalesezikun, oandala utxi, patxi lopez behendakariak. Noski, horri hortaz da, e, ari danean, beti irakaskuntzat osasun, osasun gintza publikoa aipatzen ditu. HTA ez, hori ez, noski, proiektu estrategikoetan estrategikoena da hori. Zenientzat, zertarako eta zein kontura proiektu estrategikoen logikaren azpian detaile bat oso argi garrian nire ustez. Gipuzkoako enpresa guztientzako e, dagon, dagonik eta proiektuik inportantenetakoa o inportantena da pasaiako kanpoko portua. Tain importantea inportantea baldin bada nire galdera da. Zergatik ez daude beren Patrikako dirua proiektu hortara bideratzeko prest, zein dago prest. Eta hemen nagusitzen menn logika Badakiz dute zein da, irabaziak privatizatzen dira, eta galerak baldin badode, sozializatzen hori da bankoekin eh, azken aldean gertatu dena, ez? Eta ondo ituta daude, ez, gure inguruko bai banketxeak, bai enpresa eh, haundiak, eta bar, ez? Beraie egez dute diruri jartzen, hiru publikoa jartzen da beraien irabazietarako. Ogei urtean, bikoiztu dugu pertsona bakoitza sortzen duen zabor kopurua. Murriztu, berrerabilita birtsik latzea txostenetako teoria baino ez dira. Eguneroko jardunetik urrutiko kontuak. Atezateko zabor bilketa martxan jarri duten udalerrien aurka botere faktikoek, martxan jarri duten kanpaina mediatiko gupidagabeak argi adierazten du norainio iristeko prest dauden indarrean dugun sistemari eusteko. Eta ez dezaguna ahaztu. ez dira gintariak bakarrik. herritarrek ere oztopo eta traba hogari jartzen dituzte. Erosokeriaren izenean, ondakinen bilketa modu hoiei e, e, imposizioa direla esan Ezin daiteke ahaztu kutxatzeko eskubidea allarrikatzen ari direla. Eta e, gaika, e, biltzeari, gaika biltzeari hondakinaagaika biltzeariko egiten diotenak. Eta horri buruzko go bat inden liburuan epatukohilzuek. txikian hasi handiera iristeko, norbere etxetik hasita mundu aldatzea, hain sinleaa eta hain inkonplesua. Ez da erraza ohiturak aldatzea. Hondakineak at esaate biltzen hasi den erdietan, Sortu diren kexak eta ezin erakusten du egungo bizimodu sautzai eta gutxagarriak sustraizakonak dituela gutako bakoitzarengan. ganu. Eta ez da erresa izango oiek aldatzea, baina aldatu gabe zinezkoa izango da zeregin potoloagoetan astea. Dipuzkoan, eskuekin ukidezakegu mundua ulertzeko bestera bat martxan jartzeko modua. Ondakineetakik asita, askunde aldarrikatu beharrean dezaskunde aldarrikatuz, lurrarena dena lurari itzuliz. Munduari eta horrengo belaunaldi guzten ari gatzaizkion zabor, orbain ikaragarria, de segiten naziz. Usurbilek ernanik, oi hartzuneketan beste mundu baterako bidea ez dute. Eta beste mundu bat ez da balgarri posible, beharrezkoa eta derrigorezkoa da. Espero ez dagoen diputazioan sartu diren maizter berriek gauzak bestera batea egiteko sortuen itxaro ez ezapustea. Amets eder bat, baino askoz ere gehiago zapustuko lukete bestela. Bizkaiko itsasoarrainik gabe utzi eta armatutako atunontzietan atunontzietan doaz gure arrantzaleak eta europako arrantzaleak Somaliara. Egun hauetan denok entzuten ari gara, ari, ari gara tarijate Afrikako adarrean zenrolako egoera dan ez? Ta neieten gabe tortzen sai burura, ez? Ba, haiek eta guk arrapatzen ditugun milaka eta milaka tona hoietatikan batzuk an utziko bagen ditu. Onea hemenko supermerkatu dotoretara ekarri beharrian, ba igual Kosearen aurka zerbait egingo genuke, ez? Jendeari gero diru piska bat eta diru hondar batzuk eskatzea baino, ez? Arrantza industriaren eraginez munduko oitsasoak ur mortu bideaka daitezke mendearen erdialderako. Eingo arrantzak urtei joesten bazaie. Kosta egiten da imaginatzea, baino FAOk, nazio batuen erakundeak berak gohartar hasi hego eraz. Eingo dizuet atrebentzia onartzen badiazue proposamen bat. Erreparatuea zenbat urtetan iraungo duen gure arrantzaleen somaliako arrantzak. Ikusiko duzuen hola urte gutxian, ez diren ara gehiago joango atunen bila. Hain zuzen ere, atunak bukatu egingo dituztelako. Eta kontuan izan munduko hegaluzetako bankurik hondienak zeudela, oain arte, Indiako ozean oan, e, oain dela gutxi artez. Eta gainera horrei, e, gehitu gartzaio, oi piraten, ustezko piraten kontuarekin eta azizanean itzeiten, e, bogoratu behar dugu Indiako ozean oan, izan erraldoi, Aundi mila eta laugarren urtean Hondakin nuklearrak eta toksikoak tonaka eta milaka eramantzutela eh, hango kostaldekara, ez? Eta horrek izugarrizko eragin auk ango jendearen osasunean eta bar, bueno, hori gero gure edabide koikoetan eta ez da ezera agertzen, ez? Munduko jannen deforestazioaren arduradun gara eta gure azterna ekologikoa munduak jasan dezakenaren oso gaineti dago. Alegia, Mundu osoko biztanleku, bezain beste konsumitu eta kutsu, kutsatuko balute, hiru lur planeta beharko genuduzke ere du honi eusteko. Alegia, naturbaliabideak aldi gara agortzen, ez gurea bakarrik, besteanek ere bai, Tazkundearen Ta logikan parado jak. Naturbaliabideak agortzen diren mundu honetan, mundu batean, inoiz agortuko ez balira bezala jokatzen segitzen dugu. Zer batuz, frantziar ekonomista mugatua mugatu den mundu batean azkundea mugagabea izan daitekela pentsatzeko eroa izan behar da, edo ekonomista, eta eta malez, gure artean ekonomista gehiagir ditugu. Azken aldian, gure ingur honetan lurrari ikusten dizkioan, orbaen, gero eta sakona bultzatu ninduten lurra zoruei bailitzan idaztera. Gogoetatzeko ordua dela iruitzin zaidalako, eta gogoet askatzen diet bai herritarrei, sistema honen oinarri herritarrak ere bagarale, bagarelako, eta agintariei, haie direlako enpresen lobien eta multinazionalen aginduz, ingurumenaren eta herritarren aurkako politika estrategikoak aurrera aramaten dituztenak. Euskal Herrian ez gara liderrak ez zertan, Iñaki Antigüedadek sarreran zioen bezela ez gara inonak benetan. Naturari eta amalburari egindako erasoetan gara, izatekotan eredu. Hizkuntzaren erabilera maltsurraren azpian, hasi gaitezen gauzei daokien moduan deitzen. errauste planta ez da energia balioztatzeko planta. Andi sortzen den energia ezin da esan berriz tagarria denik, ari eta gutxiago diru publikoz lagundu. Pasaiakoa ez da ekoportua, gipuzkoan dagoen itxas natural txorrik da hundiena, suntsituko lukeen azkigitura baizik. Garapen ereduak ez da iraunkorra, ondoren goentzat, ilerataken baliabideak, bueltari gabea gortzen ari garelako. Autoa bihurtu duen garraio sistema hau e eutxiez da, eta HTA ez daten bat, lurra suntsitzen duen hegazkinaren pareko energia irezle hazeez baizik. Iberdrolak, endesak, retrosolek, British Petroleum FCC, berberroialek, altuna luriak, lobby nuklearrak, zbentugileek, errostesaleek, denek itze iten du digute iraunkortasunaz. Dena jantzi berdez. Biluz ditzagun eta bereziki biluz dezagun hizkuntza. Jardizai egun proiektu bakoitzari dagokio metiketa, jarri gaitazen ispiluaren aurrean. Agian orduan hartuko gara gutxiagorekin bizitzea posible esezik konuragarria eta ona dela. Eta sorion txuago izat egiteaz gain, ondoren goi guri utzi diguten moduko planeta bat usteko aukera mango digula. Ez diegu gutxiago zor. Beraz, denbora balin badago, hasi gaitezen atxerata.